Da se Dobar dan dragi slušatelji i dobrodošli u 21. trisku, pustku internet radio emisiju. Za vas smo danas pripremili intervju s jednom na običnom mladom učenicom koja dolazi iz Pule. No kad je bolje upoznate, ona je sve samo neobična. Tko je ona? Ime joj je Ina Rojnić, završila je drugi razred gimnazije u Puli, a onda se zaputila u jedno nezaboravno avanturističko školovanje u kilometrima udaljenoj zemlji. Pustimo je da sama ispriča svoju priču. Tko je Ina Rojnić? pa Evo Irina je cura koja je nedavno napunila 18 godina, točno sad ima 18 i po. Otišla sam u Norvešku u Red Cross Nordic United World College sa 16 godina i ja bih rekla da me to jako bogatilo kao osobu. Am, um, mm, sam svoj odlazak u Norvešku. Ja mislim sa jako puno stvari. Um, Roditelji su mi rastavljeni i od uvijek sam išla na relativno puno naticanja i bila sam dobar učenik i išli su mi dobri jezici tako da mi je komitet odlučio ponuditi um, stipendiju za novrškost. Osim toga, od neke svoje četvrte godine pjevam u zboru Zaru, koji je obožavljeno i koji su mi uvijek bili kao obitelj i s kojima sam još i danas onako, ovdje kad sam pjevam i tako. Um, i, pa ne znam, šta te još zanima? Detaljne, to, to je to, ćemo kroz razgovor Može Dakle, dvije godine svog života provela u Norveškoj Pa po jasnim slušateljima, kako si tamo dospjela? Pa eto, kao što sam rekla U svojoj drugoj godini gimnazije Znači imala sam nekih 16 godina um, Doznala sam za United World Collegesem To je naša razrednica Moja bivša razrednica nam je dala pamflete U razredu i Meni se svidjela, uzela sam taj pamflet Razgovarala sam sa mamom doma Kao što rekla i moja mama, onako, šta se želiš prijaviti? Ka kao, pa ono, zašto ne? Onako, niti toliko ozbiljno. I ispunjavala sam uvijete i jedan od uvijeta bio, recimo, da imaš prosjek ocjena veći od 4,3, um, da, ne znam, moraš biti otvoren, komunikativan, znati željano, nositi stereotipi, šta obično stavljuje na natječajima, tako. I ja sam uglavnom poslala životopis um, su poprtnu papirologiju <laughs> i ušla sam onda u drugi krog natječaja išla sam na intervju u Zagreb to je bilo u četvrtom mjesecu i mora pitanja sam bila poslije toga jako tužna jer su dosle provocirali onako, pitali su me o svemu i svačemu na primer jednom pitanjem je bilo um, koje je treća lica jednine glagola sijeći pošto sam rekla da mi idu jezici a je ono kako to ima veze <laughs> sa mojom prijevom i tako baš neka pitanja onako, koja, na izgledu nisu imala veze sa priljivom, ali valjete u njima pomogla da stekne nekak, da steknu nekakav dojem u meni. I poz, nakon tri tjedna nakon toga sam dobila mail od um, naše administratorice u tom Noroškom koleđu da sam u biti upala tamo da sam dobila stipendiju i tako. I kakav je bio osjećaj kad si zaznala? Pa, onako, euforija. Ona, mama je bila doma, sam ja, ja otvorim taj mail i je onako, mama, Upala sam u noršku. Nama da ne, Ia nemam izad, molim te. Ja govorim mama, ozbiljno ti govorim da sam upala u norvešku. Ona govori Ina, molim te, stvarno nemam živaca, za to nemam zezat. I ja govorim mama, ali ja te ne zezam, govorim ti ozbiljno. Zašto ti doći tamo ako me zezaš i onako pogleda komputer, a vidi stvarno, upala si u norvešku. <laughs> I ona je bilo naš, ona, upala sam u Norvešku, ona, dok se shatiš da si upao i. I onda su počela, počela sam se prepremati onda polako i otišla sam u 8. mjesecu, 2007. I kako su prijatelji reagirali? Pa, moji prijatelji su znali, više manje svi, im uključujući moje bivše kolege iz razreda, um, da sam se prijavila i saznali su ono da sam išla na intervju kad je bilo u Zagreb. I, u biti nisu bili previše iznenađeni ono, kad sam im rekla, samo se bili onako svi mali, joj, po šta ćemo, po ideš onako, šta sada kao to je bila više manje njihova reakcija ono, da ćemo valiti i tako e, Zašto si se odlučila baš za Norvešku i taj program? E, nisam se ja odlučila za Norvešku Na, ka, naš taj komitet, odbor dobije dobije ponude od tih koleđa svakog godina, znači tih koleđa ima 12 po cijelom svijetu i taj odbor je, je u mogućnosti ponuditi te školarine koje oni dobiju i te godine dogodilo se da smo dobili ponude za pet tih koleđa, za Kanadu, Ameriku, Norvešku, Italiju i Mostar. I u biti, um, mi nismo imali utjecaje gdje idemo, mi smo jedino mogli um, staviti kao listu prioriteta, znači prioritizirati ih ili objasniti recimo da li zašto imamo jače motive za neki ili slabije. Za neki drugi. Meni je Italija osobno bila prvi izbor zato što je meni baka talijanka i um, Pričam Taljanski, ajmo reći više manje doma, onako. I blizak je našem dijalektu i tako i zbog mame isto jednim dijelom. Novaška mi je bila na drugom mjestu, re, re, rekla sam, ba ono, isto je relativno blizo, opet ne znam toliko puno tom dijelu svijeta, bilo bi lijepo. Onda Amerika i Kanada kao velesile i zadnje bio Mostar. I u biti oni su mene valjda poslali u moj drugi izbor, u biti. Rekli su zato što kao Italija biti bila preblizu doma, znamo što radimo i zahvalit ćeš nam da te nismo poslali u Italiju, u biti. I, i mislim da su imali pravo. Da si Napravit ćemo malu stanku uz glazbeni broj, a nakon toga vraćamo se INI koja će nam dalje nešto reći o samoj školi u Norveškoj. Stay in your rain You're still the same to cry to things we didn't read but I'm so not škola koja se tamo polazila. Aj, od kuda počnem? Um, ne želim zaplašiti nekoga kad bi rekla da smo doslovce skoro usredničega, jer najbliže mjesto nam je 4 km daleko od kampusa. To je nekih onako deseteta kuća sa malim dućančićem koji se zove Fleke, um, ali ja bih rekla da je to onako jedna tipična pezažna idila i onako jedan totalni mali mikrokozmos u sebi. Ljudi iz 85 Zemalja, kampus nam je relativno velik. Um, imamo pet studentskih kuća u kojima smo smješteni. Um, svaka kuća ima dva kata, svaki kat po četiri sobe, svaka soba po pet ljudi. Svaka kuća ima house mentor koji znači učitelj koji se brine za tu kuću, u biti za osobe u kući. Um, odnos profesora i učenika je totalno drugačiji nego ovdje. To je opet jedna posebna druga priča i, i način na kampusu je jedna lijepa kantina gdje se svi skupljamo za ručak, onda imamo nešto što na engleskom zovemo cozy corner, znači jedan, kor, jedan onako kutak prostorica znak, sa kaučem i tako gdje se možemo opustiti, i razgovarati biti, onda imamo auditorijum za sastanke nekakve kada imamo ili kad se treba cijeli koloč skupiti kada nam naš taj predsjednik rektor. Trema nešto objaviti ili tako. Imamo tri zgrade za učenje, jedna zgrada su laboratoriji, za znanosti, jedna zgrada su um, više-manje matematika i znanosti, isto dijelomice, a tri zgrada je humane znanosti i jezici. Spomigla si da je odnos profesora i učenika malo drugačiji nego tu, kakav je? Opiši malo kako to izgleda. Pa recimo, što je rekla, nastava je na prvo mjesto totalno drugačije što omogućava profesorima da budu drugačiji. Recimo, profesori su puno smireni, u razredu ima po najviše 15 ljudi, što njima moguće da se posveću, posvete puno više pažnje, pojedincu nego što bi recimo ovdje. Ne zato što možda profesori ovdje ne žele, nego jednostavno nemaju mogućnosti, jer su razredi veliki. E, profesori su puno, puno imaju, imaju jako puno razumijevanja. Onako i pogotovo na početku kad smo smi došli, imaju razumijevanje za to da nismo izvorni engleski govornici, da se trebamo i jezično, i kulturno, i onako geografski prilagoditi. I recimo još jedna stvar je što na primjer um, ti house mentori s kojima, u biti, ti moraš imati odnos ne kao sa profesorom, nego kao sa svojim zaštitnikom, u biti. Ti opet može predavati jedan, jedan predmet, nastavni, što i u biti ti ta dva odnosa, znači odnos e, tog profesora prema tebi kao zaštitnika, znači kao tvog mentora i odnos te osobe prema tebi kao profesora se u biti miješ, što je jako specifično i profesor žive s nama na kampusu. Jesu li profesori iz drugih zemalja svijeta ili samo iz Norveška? Ne, većina ih je van Norveške, u biti. E, kako izgledaju školski sati uvjetamo? Školski sat je 55 minuta, e, što mi je bilo najljepše. Na prvi sat na lijepo možeš doći u pijami sa doručkom, nikome ne smeta, što je super. Nema zvona na kraju sata, nego jednostavno imamo i kad vidimo onako, daj sad gotov, ljepo, profesore, profesorice, sad je gotov, možemo ići. Tako da, to je još jedan, ali u biti to prino jako smanjenom levelu stresa. Pogotovo, to barem ja znam ono ovo zvono, kad bi bilo ono, samo čekaš zvono ovdje. A samo toga nema, tako da je biti puno mirnije na taj jedan način. Um, I nastava je jako interaktivna, recimo profesori i većina učionica ima kompjuter, ima, ne znam da li mi to tu imamo smartboard, znači u biti ploču gdje imaš projektor i onda profesori mogu direktno materijal sa kompjutera putem tog projektora pokazati nam na toj uh, ploči I, i zbog toga je nastava puno, puno op, bogatija nekim aspektima nego što je to ovdje gdje profesori koriste samo ono, obične dobre stare ploče i kredu. Koji se predmete tamo imala? E ovako, uh, program je... E, imaš u biti šest e, područja iz kojih ti onda izabiraš predmete. Znači, prvi predmet ti mora biti jezik e, literature. Znači, biti jezik na kojem ti polažeš čisto literaturu. ona književnu analizu. I ti imaš tu mogućnosti da imaš program koji traje dvije godine sa profesorom e, na koleđu, a jezici koji to imaju su engleski, norveški, švedski, danski i španjolski. Ako ne, ti uzmeš uh, A1, to se zove A1 jezik. Znači, ti ako ne želiš jedan od tih jezika onda uzmeš program Samouki gdje ti u biti sam sebi proučavaš te knjige iz kojih kasnije imaš ispit. Ali onda taj program traje jednu godinu. To je prvi. Onda drugi je um, možeš uzeti recimo uh, engleski A2, što je biti engleski za ajmo reći skoro uh, izvorne govornike ali koji nisu um, koji nisu iz um, izvorno engleskih govorcih zemalja. Ili engleski B, je za osobe koje nemaju baš toliko dobar engleski, ili recimo španjolski, kineski ili norveški započetnike. Onda treći predmet je humane znanosti, znači iz tog možeš izabrati predmete kao što su recimo ekonomija, povijest, filozofija, geografija. Onda četvrti je znanost, znači iz toga možeš izabrati kemiju, biologiju, fiziku ili jedan predmet koji se zove uh, proučavanje ambientalnih sistema, što biti pročavanje prirode jako sliči biologiji, što mislim da mi ovdje ne imamo, ajmo reći da je to prilično slično biologiji. Peti predmet je matematika, znači imaš tri različita tečajeva matematike od kojih možeš izabrati. Imaš višu matematiku i dva različita levela standardne matematike. Da, izabravila sam da se svaki predmet može zabrati na višoj ili standardnoj kao levelu. I šesti predmet možeš izabrati um, ili jedan, kao što sam spomenula, od onih jezika za početnike, um, ili još jednu znanost ili humanu znanost, ili pak, um, recimo, vizualnu umjetnost ili kazalište. I to je tih šest predmeta u biti od kojih se naš program sastoji. Program kao program je puno opći nego ovdje, ali recimo čini mi se da se tamo ne dobija toliko na znanju, ali više se radi na prenašanju nekog e, općeg znanja na engleski. Naprimjer, što sam ja dobila jer da nisam naučila možda toliko puno novih činjenica, ali naučila sam u biti svoje znanje iz predmeta koje sam učila i ovdje prenijeti na engleski što je, u biti, meni bilo super. Program je, u biti, relativno zahtjevan pogotovo znanosti, što je meni bilo teško, radimo jako puno rade u laboratoriju, što ga, čega ovdje, čini mi se, nema. Tako da, ne, u aspektima je drugačiji, iako ja bih rekla da je, da se ne ide u toliko detalja kao ovdje, ali isto je, meni je, barem bio izazovan i treba, biti, tebi, je, barim je meni bilo kad sam došla tamo, u biti, skoro kao da ne znaš ništa, jer ti počinješ učiti na jednom drugom jeziku na kojem prije nisi učio. I osim ako nemaš jake jezične sposobnosti da to znanje, u mom slučaju s hrvatskog, na engleski, tu u biti je kao da skoro počinješ učiti iznova na neki način. Dosad vam se čini zanimljivo. Budite i dalje s nama i inom Rodnić koja će nam nešto reći o izvanškolskim aktivnostima u Norveškoj. Prije toga, glazbeni broj. Pa, da se malo sure. sure. Triska, e, jeste li imali nekakve izvan školske aktivnosti, čime se se bavilo slobodno vrijeme? Da, aktivnosti, to je isto jedan od um, uvjeta diplomiranje, znači ti moraš imati određene aktivnosti i te aktivnosti moraš pohađati jer iz svakog predmeta i tih aktivnosti imamo opisnu ocjenu, znači bilježiti se da li pohađaš aktivnost, koliko si aktivan je li prednoseš. i te aktivnosti su pogotovo važne kasnije na prijavama za fakultete pogotovo u Americi da bi oni ubiti vidjeli tvoje nekakve želje, ono čime se najviše baviš čemu najviše težiš, pa da li si Osoba koja je sposobna um, prionut nečemu, koja se drži nečega, konstantna osoba ili ono nemaš, ili nisi, kako bi rekla, ili, ili nisi sposoban onako zadržati jednu obavezu duže vrijeme. Tako da to u biti ti kolađi najviše koriste, ja mislim. Čime si se ti osobno tamo bavila onda? Um, ja sam se bavila, radila sam u laboratoriju biologije i kemije, znači održavala sam ih čistim sa grupom učenika. Onda u jednoj humanitarnoj organizaciji koja se zove DROP, što, um, na engleskom Do Remember Other People, ili ti e, ponaški sjećaj e, podsjeti se na druge ljude, sjećaj, sjeti se i drugih ljudi, e, skupili smo novac za jednu školu u Etiopi koja je bila škola za potlačene, znači za one koje nisu imali novaca za normalno školstvo i pridonosila je u biti puno, bila je u Addis Ababi dok prije, čini mi se, tri godine, ta vlada etiopska nije odlučila srušiti da bi prodala zemljište jednom lancu supermarketa. Tako da oni u biti više nisu imali niti zgrade, a nisu imali bome niti novaca da se omoguće kupno nekog zemljišta, zgradu, bilo šta. Tako da smo biti mi skupljali za njih novac i bavila sam se prvom pomoći, dobila sam i certifikati s prve pomoći i... U biti, moj level prve pomoći sada je, ako sam ja dobro shvatila našeg profesora, da bi ja mogla biti treće osoblje u ambulanti. Tako da, i to mi se u biti jako svidjelo. To mi je, bio jedna, to mi je bila jedna od najdražih aktivnosti. I bila sam spasijoc, pošto imamo, pošto uz naš kampus vezan je jedan rehabilitacijski centar, mi kao učenici, kao studenti do koleđa smo u mogućnosti koristiti ga. Ali da bi ga mi mogli koristiti, oni su dali uvjet da za vrijeme o, kada je nama bazen otvoren, moraju biti par osoba koji će nadzirati bazen kao spasioci. Ja sam bila i u toj grupi, dobili smo osnovni, ono, osnovni tečaj sprašavanja ljudi, nadziranja bazena i tako. I to bi bile više manje moje ono, najglavnije, najplodnije aktivnosti. E, tišla si u Norvešku sa 16 godina. Da. Kako si se osjećala kada si stala na Norveškoj to prvi put? U biti ja mislim da sada ono kad pogledam nazad na to, gledala bi na to jako puno, druge, puno drugačije nego tada. Tada čini mi se da sam bila doslovce skoro dijete i nisam shvaćala biti koliki je to korak on meni je to bila jedna velika avantura. Pa dobro još i danas mi je to jedna velika avantura, ali danas tek u biti počinjem svačati da nema baš puno ljudi koji su 16 godina od onak preko na drugu stranu kontinenta ali meni je to svoje danas još jedna onako velika avantura i kad sam došla tamo mi je to bila sve jedna velika avantura i nisam u biti razmišljala toliko jednostavno učila sam puno ono skoro kao dijete, promatraš svijet oko sebe ono učiš Učiš engleski, ono, svačaš da si u jednoj stranoj zemlji, um, sve je nekako novo, zanimljivo, sve ti je, sve ti je za proučavanje. <laughs> Again Destruction and creation are the same thing after all Razgovaramo o sinom Rojnić, učenicom iz Pule koja je sa 16 godina nastavila školovanje u Norveškom koleđu. Inače nam reći nešto o samom životu Norvežana. E, kako žive Norvežani? Norvežani su, ja bih rekla, oni su biti jako dobri, srdačni. Samo na jedan drugačiji način nego mi. I kao osoba, recimo, um, njihova kultura je dosta drugačija. Oni, ima, oni su dosta sigurni ljudi u smislu da um, što god naprave oni imaju besplatno recimo školstvo i oni, ti mladi ljudi su u mogućnosti e, dobiti razne pozajmice za, e, za studije na fakultetu. Znači oni su dosta sigurni u tim nekim pogledima. Znači ljudi koji imaju veliku sigurnost u životu i sigurnost što se tiče budućnosti Um, iako, ne znam velik, imaju veliku um, dosta se polaže na individualnosti na tu neku snagu tih mladih ljudi nisu, kako bi rekla kokolivani, ko mi ovdje onako, od roditelja tako, dosta se polaže na to da se ti mladi što brže onako van kuća ono da su samo stale, da budu sami što se recimo meni osobno činilo hladno na jedan način da primjer kada je meni moja zamijenska majka, mi imamo tamo program zamijenske obitelji što je opet, nadam se da ćemo doći toga, kad je tamo moja zamijenska majka, jedna od, jedna od te djece, znači od te djece iz moje zamijenske obitelji je studirala u Americi cura i trebala se vratiti doma za požić i bio je moj zadnji taj vikend kod njih prije odlaska na zimske praznike, ona mi kaže joj, nadam se da, da tak čerka, čeršiti, da mi neće doći 13. nego 14. doma. Ja govorim, zašto? Pa, ako doće 13. onda ja neću moći dočekati zato što imam jednu večeru u restoranu, pa neću moći joj iskuhati i onda će mora doći sama doma i iskuhati tako. Ona ja se mislim, onda to, to nama nije niti, ono, kako, ja znam... Sigurno da moja mami to ne bi palo niti napame da ide na takvu večer ako bi znala da ja dolazim, na primjer. Tako neke nemate, čini mi se da nemate neke topline onako tog, kao što sam rekla, kako kolivanja, kod nas. E, kakav je život mladih u Narveškoj i čime se oni tamo bave? Jako puno piju. Jako, jako puno piju. Većina njih. To je prva onako stvar koju zamijetiš. I um, što je dosta narvežana rekla je da oni kao mlade osobe nisu motivirani da nešto naprave, da nešto postignu um, zato što imaju tu jednu veliku sigurnost. Znači znaju da šta god naprave oni mogu ići na fakultet. Naprimjer, nije kao kod nas da se svi bore da negdje odu, nešto postignu zato što možda znaju da im se život ovdje ne sviđa. Kod njih recimo toga nema, tako da u tom smislu su kao mlade osobe puno drugačije ali puno brže stanu na svoje noge i nemate neke onako povezanosti sa roditeljima možda kao kod nas, ni financijske niti, pa ja bih rekla čak niti emocionalne toliko bar kako sam ja to doživjela Reci kako živjeti s ostalim vršnjacima? Pa sa ljudima iz 85 zemalje savršeno, <laughs> super ono, nikad, da mi je neko prije tri godine rekao da ću dijeliti sobu sa e, kineskinjom, bjeloruskinjom, e, šveđankom i dankinjom, ne bih mu vjerovala. Ali moram reći da što sam ja shvatila da iako se vide kulturne razlike u nekim aspektima osobnosti, da ja mislim da su mladi iz cijelog, iz cijelog svijeta sve više slični, da postoji se slični i sličniji. sličniji. Ono, i moram reći da to je jedno jako, jako lijepo iskustvo koje ne bi mijenjala. Što ti se tamo posebno svidjelo? Mojiš li nešto uopće izvojiti? Da, apsolutno. Prvo živjeti sa ljudima iz 85 zemalja. Kao što sam rekla, dijeliti sobu sa još četiri osoba, a svih nas pet dolazimo ono, iz pet različitih krajeva svijeta, pet različitih zemalja. Ali opet, promijeniš se. Ja vidim da sam se ja sam ustalila jako puno ove dvije godine I, i to je isto jedna od stvari koje bi izvojila da me se jako sviđa što te to promijeni i jednostavno, još jedna stakva mi se sviđa postaneš, bar meni, kao meni u početku ja bih bila o, gledaj, o, ove dečko iz Izrela o, bože, gledaj ova Norvežanka o, bože, ova Amerikanka Onako, a sada je jednostavno kada postaneš imun, kao da ti sve jedno od kuda osobe dolaze znači Jednostavno kada postaneš lijep na te neke predrasude onako, što je u biti jako dobro mislim da baš to doslovce svijetu i treba. Da, da ti mladi posebno svjesni da smo svi isti, da smo svi ljudi od kuda god dolazili i da drugačije kulture jednostavno treba poštivati i razumjeti. I da koliko god mi bili različiti u toj različitosti smo svi isti, svi ljudi. Ima li nešto što ti se tamo baš i nije svidjelo? Pa, jaka puno stresa. Bar um, ne znam, evo treći semestar koji je bio recimo najgori što se tiče stresa i tako. I čini mi se da nekad akademski stave previše tih rokova za te razne neke um, radove što nadovodi ono biti do velikog um, levela stresa dok pak u drugim periodima ne stave skoro ništa, tako dakle da ja bih rekla da je e, ti ubiti sve te stvari, ti eseji koje treba koje trebamo napraviti za diplomiranje e, da je to dosta nejednoliko raspodijeljeno i da recimo možda bi se na tome trebalo poraditi dosta je administrativno ima puno papirologije što se tiče, ne znam ja, te formulari za ovo, formulari za ono te naslovne korice za ovaj i naslovne korice za onaj esej, um, ono, puno birokracije, ali pa, ništa veliko u biti. Zamislite da donesete odloku koja će vam preko noći promijeniti život. Napustite obitelj, napustite prijatelje i vratite se nakon dvije godine. Kakav je to osjećaj, reći će nam Ina Rolnić nakon glazbenog broja. Nedavno si se vratila u polu i kakav je osjećaj nakon dvije godine stati na hrvatsko tlo u polu, narodno mjesto? Pa da, u malo čudno. Kao prvo, klimatska razlika je velika. Ja sam došla tamo za 15 stupnjeva ovdje. Letjela sam iz u Zagrebi, kad sam izašla u Zagrebu je bilo možda skoro i 30. I... <laughs> bilo mi je liko vruće. <laughs> to je ono prva stvar kad sam došla u Hrvatsku. Ali... Opet mi je, tu sam za ljeto i opet mi nije, opet nisam tu za dugo, jer opet odlazim u Ameriku prvog, devetog. Um, tako da... Ali lijepo, uvijek je lijepo vratiti se doma. To sigurno. Preskočila sam jedno pitanje. E, imala si, dakle, tamo jednu zamjensku obitelj, zamenski roditelje, pa nam malo pojasniti o čemu je to točna riječ? Uh -huh. Znači, program zamjenske obitelji je um, program u kojem noroške obitelji uzimaju recimo po par ili jednog studenta s koleđa i imamo točno određene termine kada imamo organiziran prijevu sa do tih obitelji i provedemo vikend s njima od petka na večer do nedjelje na večer. A to je njima i je to da oni upoznaju recimo drugašće kulture, ali što je još važnije nama, je to da bi mi upoznali, ajmo reći, Norvežane, norveški način života, norvešku kulturu, a, a oni se nadaju i jezik po malu, obično tim obiteljima bude neko ko ne govori engleski uopće skoro. I netko ko, um, govori engleski. Recimo moja mama je govorila engleski jako, jako dobro, i, a moj tata skoro uopće nije. I imali su tri čerke, imaju to jest, koje govore engleski ono dosta dobro. Tako da. Ja moram reći da. Norveži, što se toga tiče, bili su jako ljubazni. I uvijek smo, gostili lijepo, imala bi svoju sobu. Hrana je bila neusporedivo bolja nego na koleđu. <laughs> tako da je to bio ono lijep, lijep odmor povremeno vremenu onako. To je bilo. Um, ti vikendi su jednom u otprilike pet tjedana. Tako nešto. Uh, bili se ponovno vratilo u Norvešku. Za dalje studiranje? Ne. Zašto? Ne bi. Pa, um, kao prvo zbog klime koja apsolutno je prvi razlog što se ne bi vratila tamo. Klima je <laughs> kiša skoro stalno, dosta je hladno i ima puno snijega što je u biti baš suprotno od onoga što ajmo reći meni paše. Mislim, meni je bilo lijepo ove dvije godine sve, ali nikad se nisam uh, nikad se nisam asimilirala i to najviše zbog te klime. Inače da nije te klime, pa ja vjerujem da vjerovatno i bi. Dakle, klima je najveći problem tu tamo. Me, barem meni da, niti jezik onako, čak i jezik je relativno ima jednostavnu gramatiku i nije ga teško pohvatati jer je germanski i dosta sličan recimo njemačkom i engleskom. Tako da čak niti to ne bi bila neka velika zapreka da se baš želi bratit. Ali ono što je rekla što me baš ubilo u pojami klima na prvom mjestu. U kojem smjeru misliš nastaviti svoje školovanje? Sada, kao što sam narekla, idem prvog devetog u Ameriku, u Minnesotu, na McAllister College i tamo prvo vrijeme imamo jedan, više manje, kao što smo imali ovdje, jedan opći program iz kojeg biraš um, tečajeve, a kasnije nisam još točno sigurna za šta će se opredijeliti jer ipak ono, iskoristi ću to što imam još malo vremena da ne, da ne odlučimo odmah zato što mi se trenutno interesi i onako razilaze na puno različitih strana i nisam sigurna kako to nekako spojiti u nešto konkretno. Tako da ću vidjeti. I za kraj, zašto bi se mladi trebali uključivati u ovakve projekte i programe? Pa mladi bi se apsolutno trebali uključivati u ovakve programe kao prvo da upoznaju strane zemlje, da obogate sebe kao osobe, da nauče pokoj i jezik, da upoznaju vršnjake iz 80 iz, u ovom slučaju, 85 zemalja, 85 ili šest nacionalnosti što e, dovodi do što dovodi do solidarnosti i u biti e, baš kao što sam rekla svijetu treba i mladima e, da svate da da smo svi jednaki I da od kuda god dolaziš i od kuda, gdje god išo Ljudi iz kojeg god zemlje da ne ideš da uvijek ima dobrih ljudi i, i u biti kao što sam rekla u koliko god različiti bili, koliko god različita mjesta iz kojih mi dolazili bili ljudi su ljudi i to je u biti najljepše što sam naučila tamo i ja mislim upravo zbog takvih ideja i to je ono što će nas uvesti u budućnost u ovom jednom razdoblju gdje još uvijek ima separatizma tih nekih predrstu da ljudi malo ustuknu pred nekim idejama, onako ljudi još uvijek imaju neke ideje predrstuda prema drugim ljudima i drugim nacionalnostima. I u biti da ljudi se pomalo boje različno iz usti. Znači boje se onoga što ne znaju, onoga što im je strano, što isto dovodi do tih nekih iracionalnih strahova i predrstuda ljudi. I čini mi se da ovakvim programima se može postići jako velika međunarodna solidarnost. i Mislim da bi svijet bio bolje mjesto kad bi puno više ljudi sudjelovalo takvim programima mladih i kad bi puno više ljudi u biti shvatilo da smo svi mi ljudi. Ono, bez obzira na to koje smo nacionalnosti i od kuda dolazimo. Okay, hvala ti na jednom ako sam ja nešto zaboravila, ako imaš nešto, nešto za reći. Ne, ja bi samo naravno ja bi potaknula... Um, sve mlade i kogod sluša i kogod je voljan da apsolutno se priključaju ovakvim programima da probaju i da iskuse takve stvari jer će se vratiti kao puno, puno bogatije osobe i ne samo, um, ne samo bogati, ali moći ćete svoju sježinu i te svoje ideje unijeti u svoju domaću, lokalnu zajednicu. Na redu je naša rubrika Nemam pojma, u kojoj danas govorimo o Leonardo da Vinci programu. Leonardo da Vinci program povezuje strukovnu izobrazbu sa samom praksom. Nude se projekti koji pojedincima daju priliku unaprijediti svoje sposobnosti, znanja i vještine u inozemstvu u određenom vremenskom razdoblju. Nude se i projekti suradnje diljem Europe između organizacija koje se bave takvim treninzima. Kao dio programa za cijeloživotno učenje Europske komisije, Leonardo da Vinci program financira široki spektar aktivnosti, partnerske projekte koji razvijaju i šire duh inovativnosti te tematsko umrežavanje. Potencijalni korisnici su jednako tako raznoliki. Od vježbenika iz nekog od područja strukovne izobrazbe, ljudi koji se već nalaze na tržištu rada, onih koji su već profesionalci u određenoj struci, do privatnih i javnih organizacija aktivnih na ovome polju. Leonardo da Vinci omogućuje strukovnim organizacijama da se povežu i rade sa europskim partnerima i povećava razinu stručnosti njihovog osoblja. Pomažući građanima Europe da steknu nove vještine i kvalifikacije, program također cilja na poticanje konkurentnosti europskog tržišta rada. Yeah. slušatelji je kvalitetno provedeno vrijeme uz Inu Ruinić, glazbu i rubriku Nemam pojma, dovelo nas je do najava. 12.7. s početkom u 12. sati, DKT Jump and Slide Jam Party u Medulinu. Gosti u Destroyer Kiteboarding team. Svi zaljubljenici u ekstremne sportove, ali i oni koji to nisu, te svi su željeni dobre zabave, jeftine cuge, zgodnih hostesa i glasne muzike, pozvani su u Medulin na pješčanu plažu Bjeca na prvi rođendan Disturbed Kiteboarding tima. Za sudjelovanje prijavite se na 098 637 562 i tražite Čičija, ili na 095-512-5560 i tražite vlad. Putem interneta prijavite se na cicidktmonkey.gmail.com Nakon završetka naticanja na programu je dodjela nagrada te parti zatvaranja uz brojne DJ-e. Četvrtog sedmog u subotu Udruga Mladih Motovun organizira treći Input Fest – Festival urbane glazbe. Program počinje u 19 sati, a traje do rannih jutarnjih sati. Upad je 40 kuna, a očekuju se i neka iznenađenja. Ove nam godine na glavni trgmotovu dolaze sljedeći izvođači i to ovim redom. Džinsan iz Zagreba, reggae hip-hop dancehall. Cirkus iz Sporeća, ska rege. iz Zagreba, odnosno Splita, reggae hip-hop rock. Edo Majka, hip-hop sevdah. Na afterpartiju očekuju vas Baga Sound DJ Soul, Frankie i Moonia, Jungle, Drum and Bass, Hip Hop. 8. srpnja, legendarni britanski glazbenik Elton John dolazi u pulu. Koncert će biti održan u skupu history festivala, a prema najavama Elton John neće nastupiti s pratećim glazbenicima već sam za klavirom. Slavni glazbenik nastupit će u areni koja će biti posebno prilagođena njegovom nastupu. 10.7. Bajaga dolazi u Monvi centar u Pulbar. Početak je u 23 sata, a cijena je 70 kuna. Istog dana s početkom u 22 sata u klubu Uljanik, band Popaj promocija novog albuma Cijena sloboda. 9.7. u četvrtak u dvorištu Rojca u Puli s početkom u 21 sat slavi se 10. rođendan udruge Monte Paradizo. Upad je besplatan. Sviraju nula osta, Žmanljana Dica, DJ and The Wucha, Frontalni udar, Reanimacija i Pas Matters. Nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Šapu i DJ Fiļa. Ova je manifestacija kao i sve buduće organizacije Monte Paradiza posvećena nedavno preminulom prijatelju Alešu Rodiću Šeli. U Kinovali od 2. do 8. srpnja Transformers Osveta Poraženih, Sinek Doha New York i Zaki Miri snimaju Kornić. U strijedu 1. srpnja na forumu od 12. do 22. sata izložba Burton Car. Na Danteovom trgu u 22. sata otvorenje poFA, slovensko-hrvatska koprodukcija. Ford Kazoni Veki od 23. do 3. sata, Vigiri Du Performance, Dubrovko La Pain. U četvrtak 2. srpnja u Istarskom narodnom kazalištu u 21 sat, Human Error. Fort Kazoni Veki od 23 sata do 3 sata, Koncert Destroy. U petak 3. srpnja u strukovne školi od 14 do 20 sati, Bacači Sienki, Ekspozicija. U Istarskom narodnom kazalištu u 21 sat, Babel. Fort Kazoni veki od 23 do 3 sata koncert Cirkus. U subotu 4. srpnja u Istarskom narodnom kazalištu u 20 sati i 30 minuta Katuk. Na forumu u 20 sati bend Quixotage. Fort Kazoni veki od 23 do 3 sata koncert Lekap Duo. U nedjelju 5. srpnja u Istarskom narodnom kazalištu u 12 sati The Internationalists. U Istarskom narodnom kazalištu u 20 sati i 30 minuta, studio za suvremeni ples Duh. Na parkiralištu Karla Rojca od 22 sata, Sol Pico, sirena ala plancha. Fort Kazoni Veki od 23, do 23 sata, koncert Tobogan. Hvala što ste bili s nama, nadamo se da ste se dobro zabavili i ponešto i naučili. Budite s nama i sljedeći tjedan. U realizaciji emisije sudjelovali su Ana Preveden, Ana Milovan, Daniel Balaban i Matej Vitasović. Glavna urednica je Ana Žužić, a voditeljica Martina Mileta. Ugodan i osunčan vikend želi vam Centar za mlade pulo.